Gracias. Yes, Pojem na četi nekaj, kar ne bo nikoli, popolnoma njenstvo. Uh, to zelo njeno nanotežje je v figuri identifikacije, kot se vodi po načinu življenja, v kateri uh, pišemo. Zelo je zrečeno, da je to pač samo še eno od močnih testov zdržljivosti. ¿No? Ne, ne, pripadati. Vaj Malo spuščam, ja, mi je ker se ne bi rada toliko ponovljala, um, pa um, iščem tukaj. in ne rečem Tako skupamo vase srečna pozabiva bitja brez drežnika in zadržujemo dan, mesec, leto, ta čas za trenutek, da bi mogli slišati, kako tiho šprebljava v stenah, tam zuna je prebučna samota. Mogoče še en izmed recimo o srednji poezija ali bolog je vprašanje, in je ni tu je. In tukaj sem tudi, jaz citirala ravno ta to, brv, ta, to ta stik, ta most, uh, mislim, te verze, jaz mislim, da to slovo navedenja, Rezalje, pardon. Na, uh, mislim, ta brv stika, kar se s tem, ki To se nekaj stikač, hm um, to torej, um, je mačino tudi omenil da um, poezija je bilo velo tudi družbeno kritične tone Figur, ki mislim, da se izkazujo na teh večerih, torej, če je res, dolgo za vse eno, da je zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Se da je Well Buongiorno a se podeli v manjša pogledi Thank you. Čarana, slepa, nuji, doreči, dovršiti, zapeti, objeti. V vaše pot se to zgodil v resni življenje na ključ, kjer verjetno. Thank you. V odločevanju občutkov v telesah podajo verzi iz pesmi pogleda, da si čet nekog. Z pričevanjem zbirke je našel prodir Erika Volk v njem pretekli opus, jaz sem zapisala tako, Erika Volk kot prvenca Bela Luljika pravzaprav izrisuje eno odnjesto pesem, ki je v temelji zaznavi in eruptivni rabi pesniškega jezika. ponavlja nekako pesem, tako kot um, vsa poezija, um, in to je druga taka referenca, ponavlja torej pesem vseh pesmi visoko pesem. Um, Zdaj, spicitno nadezava na visoko pesem, na koncu pričujo oče ki je prav tako v posameznih motivnih drobcih in uh, neposrednih aluzijah prisotna v preteknem avtoričnem opusu, torej ni visoka pesem, ni, da je novost, Glasi, na katero se nanašam, pesem vseh pesmi, plamen utritve, s čistilim in dihom, stara pominutja ne Njeno srednji, torej pesnički, ali pač tako rečeno, kar je bil postopek, je za skoraj ritualno, vredno pripicanje stvari z odhodnostjo proti prisotnost, kar se zgodi v neposrednem pesniškem aktu, ki vse In hkrati ne le da, ne pesmi, ne le da na papirju, ali žal žalšče tega čutenja, kot je ki ga imamo v pisniških zbirkah. Razglasili er se namreč ustvarjalni uh, impulsi, hkrati ena izmed temeljnih tem, te poezije, ki vse leži na sredi Je tako, kako rekoč, osrednja snov v uh, zbirki, da Če gre v predhodni zbirki rubin, ki se imenuje pod pač, po dragocenim kamnom, tu imamo spet te simbolične, simbolične pomene, pod dragocenim kamnom sreče, življenja in poželenja, zahvalnost za Oziroma, mogoče neki v uh, srdatosti kemističnemu in vsem drobnim. V zveščini gresi, pusti naj govorijo. svoj svobode, v drugi strani pa um, obdelan kamer, kot je tudi obdelan v tem uh, piranskem napisu, ki sem ga obmenila, ki je pač nasledec, um, mislim, ki je kaj ponazarja nastav, ki ga ponazarja nastavstvenje, težko je spet naradi se zelo potrekovali, tako da ne se obisitla to besedo, um, tako imenovanega uh, kaleidoskopskega kaledosko, uh, bivanja, um, ki ga recimo vpelje uh, Miran Nicetič. Uh, Pesniški subjekt uh, se nahaja v življenju za vsemi vrhuci in paci svojo in kulture, splošno značino za autoričeno poetiko. Uh, da bi, fajr jo vsi smo citirali če lahko, ali kot še neartikulirana pokrajna uma ali misli, recimo v pesmi, ovita od belo, občutek za smrt od smrti bolj bela v raztrganih stihih, izglede prostranstva samotnega uma. Govorjenje in njegovo nasprotje torej mojga tišina, sta v danosti te pesničnih zbirke, ki se bolj kot doslej izreka v poeziji sam. Yeah, we're be se zlije tam podoba, spet po nazarem zvezdi, podoba besede, beseda podobe. Predvsem med zgodovino, je prejšnja, s in to, ki se mi neko logično nadaljevanje. Zato ves, in, in, in rečunale, je prvi več, ljudi nismo odprti na računalnike, kaj ne kritike v dan, že prvi več reče: Divite. Najte menša v njenem pokusu in na nek način najbolj zaprta sklenja, tudi zbirka, v, je, v katero je najte Ja, o livro do Rio. E se você me dá esse ponto, não é boa me achar no of God. Črno, glede na to, da sem že obranjena, pa tudi zelo poskušala obmisliti knjigo. še razumela, da bude za opis primorja. Če bile bi pripis kraja in časa na bi še razumela. Drugače pač ne razumem, ki samo ne vidim opisa sklevenskega primorja, Tebeli križ, piran, pa ta ceno, konkretna pisna piranski hiša, ampak kako temu to boje bolj na simbolni način? Ja, pa, če, da se pravim, da še vedno to ni to niso pis, tudi če je slučajno omenjen pač nek konkreten zanjeg. To zame še ni opis. pis. Znamen, dač je podobje samo eno od podobij, lahko bi bilo tudi neko drugo. Boče težko, da bi dosediti, da bi ravno enih fazov, ki je izbrala zelo radikalne drugo podobje, rengorsko podobje, ampak nikoli si ne ve. Mislim, da je to samo eno. Je pa jaz nejenaj bo domačen, kot tako še sporo se Mislim, je ti bilo samo sredstvo, da je pravzaprav samo material. Ko bi zdaj govorili, da veš obljeka nekako na funkcijo, V koncu se mi zdi, da vsi nekrat v to predružimo, ja, tako je dobrodošla tudi ta pridajata, kako smo tudi že slišali, mogoče da teca pravi še debate, lahko um, obsežno, tako da bomo malo če povsebno pokiteli, a ne so držali točno časa za dobro, še dobolj, ne, da vaša obranja, sovestije, mislike, tudi um, bravce, tip. se moči je, za uh, morda samo k tej debati, ne, seveda ljudje različno beremo, dojemamo dojima, You Zaznajem nekateri, ki so visoko knjižni, recimo za slišaj, za tok, tenja, vlačina, potem nekateri, ki so bolj arhajični, vrševa ptic, vzduh, kršen, potem eni, ki so specialistični, resava, veljava, ustreba, kostreba, Rušje in morda lokalno in muškatelja, želkno ali želkno, prečaljati, da iznajdeli sladko sladje, otajno, otajno, to mi je tako lep izraz, No, no edino, kaj bomoče pri tem, če smo zdaj že pa tako res specialno pri jeziku, tukaj pa imam eno pripomog pri tem medlaševanju, mnogo pesnikov se odloči ponekod napisati na glasno znamenje, mislim, zdi, da je tako dobro bi dosledali. To se pravi, ali da to naredi po povso, kjer je, Poklopljen, je beseda ima dva na glasa, ne mogoča izgovorjave, in je samo enega resnica, ki mi je sternot. Nezajezena, če sta dva ene, ne? vse to sta dva oh, podlagnika, zelen en slab, zelo slab, dva slab. Uh, ja, je sigurno moraš, všem. v tem podobju, ali pa pesnikovanju, In da se pač tudi z vami Da, je da ta veste, to samo, zelo Pa to je zainjeno, da nismo, ne vem, na eni, da smo se že prej, pesnic ter To stvar, ki je ta filozofska. específicamente